Let's turn in our Bible to Ephesians chapter 5. 25-ös verse fogjuk folytatni. Verse ti férfiak, szeressétek in verse 25. Di a tifeleségei, feleségeitekét. Miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, és megtisztítva a vízfürdőjével, az Ige által, hogy majd ő maga elé állítsa dicsőségbe az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Husbands love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her that he might sanctify and cleanse her with a washing of water by the word that he might present her to himself a glorious church not having spot or wrinkle or any such thing but that she should be holy and without blemish. köszönjük neked a szavadat, amely lélek és élet Father we thank you for your words that are spirit and life to us. Köszönjük, hogy a mindennapi kenyerünk a te szavad és a te lelked munkája mi bennünk. Hogy a ami bennünk vagy vagy hogy az igéd által formád át most a szívünket. We el a bűneinket tegyél tisztává minket. Wash away our sins, us. És készíts bennünket, mint mennyasszonyodat arra a napra, amikor egyszer megállunk Te előttel. Hát, hogy a Te igéd ereje az talajra találjon. May the power of your word find a good soil in our hearts. És megteremje azt, amit el akarsz végezni? And may bring forth the hundredfold uh, fruit that you want to bear. Te fiad nevében kérünk. Yes, Amen. Amen. a múlt héten, hogy a fiúk sem maradnak okítás nélkül. Last week promised that the guys will get their share of instructions as well. De ugyanúgy, hogy a múlt héten a, a fiúknak ugyanúgy kell figyelni az engedelmeségre, most ugyanúgy a nőknek is kell figyelni a szeretetre. and uh, just like uh, guys have to pay attention when we're talking about obedience now uh, women have to pay attention as we talk about love a szeretet az amire mindannyiunknak szüksége van ebből élünk love is that which we all need that's what we we'll live out of kislányom egy tökéletes példája ennek perfect example of this. Néha öt-tíz percenként oda kell, hogy jöjjön hozzánk, és át kell, hogy ölelje a lábunkat, vagy fel kell, hogy vegyük az ölünkbe, és ebből a szeretetből él. She has to come to us every five and ten minutes and and grab our feet or, or just come and, and have us put uh, take her up into her arms. She, she's living out of this love. De she's feeding on it. But ugyanígy we're all a like this. Élünk. We're feeding on love. És aki, aki nem kapja meg ezt a szeretetet, az haldokli. Amikor voltunk Ukrajnában, a gyerekotthonokban, a, gyerekotthonokba, a kórházakban, ahol ahol elhagyott gyerekek vannak. We children, és sajnos vannak olyan helyek, ahol nem kapnak szeretetet. Azok we saw those places where they are not given love. Azok a gyerekek teljesen apátiásak, és sokan meg is halnak pont a gyengétség és a szeretet hiánya miatt. Many már régóta megfigyelték, korábban is. for the longest time. De ugyanígy egy felnőtt életében is, hogyha nem kap szeretetet, meghalt. Hát the olyan házasság van itt Magyarországon, ahol a házastársak haldoklanak, mert semmi szeretetet nem kapnak egymástól se, de Istentől se fogadják. Mindannyian a szeretetből élünk, We all feed on és Isten tudja, hogy erre szükségünk van, és adni is akarja nekünk. Itt a következő versekben Pál háromszor annyit beszél a férfiaknak arról, hogy szeressék a feleségüket, mint amennyit beszélt a feleségeknek. Én úgy gondolom férfiként, hogy azért van, mert a férfiak nagyon odafigyelnek, és minden részletet szeretnének megfigyelni és megfogadni. Van akik azt gondolják biztosan a nők, hogy a férfiak háromszor lassabbak, ezért szükség van háromszor hosszabb prioritás. Interpret this to mean háromszor konkrétan azt de szeressétek, szeressétek, szeressétek in this in this coming passage Paul would three times even utter that command a husbands love your gondoljatok bele hogy ez a Bibliának az üzenete nem? This is pretty much the whole message of the Bible. János 3:16 úgy szerette a világot, hogy fiát adta, érte, hogy aki hiszőben Innen ismertük meg a szeretetet, hogy Isten annaféjétől fiát adta értem by this we know love that god gave his only begotten son for us is szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket let us love him as he first loved us is szeressük egymás meg élvel Because God loved us. Mi sétőrit meg is kérdeztem Marege hogy ez egy nem felesleges parancsolat itt az efészi levélben. So I've heard today this morning isn't this a redundant command? Már ugye te már mondanámtál azt hogy férfiak szeressék a feleségeteket, akkor is a biblia tele van vele hogy hogy szeressük egymást. Because even if Paul never said in this epistle husbands love your wives, I mean you figure the entire bible is filled with this command. Ádánam biztosan szükség rá, hogyha már a Szentlélek ide írt. But I'm sure it's needed if the Holy Spirit uh, wanted to make sure it's a recorded for us. Here bele abba, hogyha, hogyha itt le se lenne írva és valaki csak megfogadná azt az egyszerű tanácsot, hogy szeressétek még az ellenségeiteket is és imádkozzatok érte. Just consider uh, the fact that would tell that we should love even our enemies and pray for them. Na, akkor mennyivel jobbak lennének az emberi kapcsolataink, meg mennyivel jobbak lennének a házasságok, hogyha a férfiak úgy bánnának a feleségükkel, mint mondjuk Jézus szerint az ellenségükkel kellene. How much uh, how much more how much better the human relationships would be, how much would they improve And especially marriages if for example husbands treated their wives as according to Christ we are to treat our enemies. Értük, és szeressük Namely őket. to pray for them and love them. Ez a rész igazából arról beszél, hogy milyen egy igazi férfi, mit jelent férfinak lenni. So Kereszt this passage talks is. about what a, what a true man is like, what it means to be, to be a man. hozza példának, He brings Christ as an example. Hogy mi az igazi férfiasság. What, what true, uh, is all about. És az igazi férfiasság az az, hogy szeretjük a feleségünket. True is, is to love our wives. Azok akik nem vagytok férfiak, azoknak pedig a, a szeretet azt jelenti, hogy azt jelenti hogy igazi kereszténynek lenni, hogy szeretni a másik for, for those of you ladies, it means that that's what it means to be a Christian to love one another. Biztos mindenki mostanra már tudja, hogy négyféle görög szó van a szeretetre. for love. Az eros, az a vágyat jelenti. Eros the desire. A filia, az a, az a kedvelést baráti szeretetet jelent expressing the the friendship love. a storge, az a, az a családi szeretetet jelenti. Családi a is for the love within, within bonds. És a negyedik az agapé, na az az ami itt található. Is agapé, that's found here. És sokan az agapé szeretetet úgy szokták mondani, hogy ez az Isteni szeretet vagy Isten szeretete. Say is a God's love. De ezt nem lehet így megfogalmazni, hiszen a Bibliában is. Hier, ja az ige, hogy az emberek agapézzák a bűnt is, a sötétséget is, akkor már nem lehet Isteni szerette. You cannot just limit to that, to God's love, because the Bible describes people uh, agape loving sin and, and, and darkness. So in that terms, you cannot really confine love to, to uh, agape to God. Az agape az azt jelenti, hogy úgy döntök, hogy szeretni fogok. Agapést jelent. Has to do with the decision, with the decision determination that I will love. És bizony például János 3.19-ben azt mondja az ige, hogy az emberek úgy döntenek, úgy olyan elhatározást hoznak, hogy a sötétséget fogják agapézni, inkább, mint Istent. It, Itt arról beszél nekünk, Pál, hogy nekünk döntenünk kell úgy, hogy szeretni fogjuk a feleségünket, döntenünk kell úgy, hogy szeretni fogjuk egymást. És ez a fajta szeretet, ez, ez nem változik. ez Állandó. A love that's constant and doesn't change. Akkor is szeret, hogyha. Elutasítják. A love that will still extend love even when it's rejected. Akkor is szeret, hogyha nem érdemli meg a szeretetet a másik. A love that will love even when the other person not the, uh, deserving of it. Egy azért szeret, mert eldöntötte, hogy szeretni fog. Loves by choice. És hogyha elgondolkodol lezén, párhuzamként hozzá is pár, hogy ugye hogy Krisztus is szerette az egyházat. Hát Krisztus hogy szeretett tége első körben. So when you think about it, as Paul brings this example of Christ loving the church, just consider how Azért szeretett, mert olyan szeretetre méltó voltál. Azért, mert annyira elfogadtad mindent, amit ő mondott és amit te. because, you, you so Was it because you just did everything he told you? Azért, mert olyan ügyesen viselkedettél. Just because you behaved so well. Nem mindezek ellenére szeretett egy szavalom már hozott egy döntést, hogy téged szeretni akar. He loved you in spite of all this. He made a decision that he will love you. Hogy minket szeretni akar. That he will love us. He És wants to azért love us. Ez az mai nagy előrelépés nem. And that's a big step. Amikor ezt megérted, akkor tudod, hogy Isten ugyanezt a szeretetet várja válaszul ő fele is meg a saját házastársad, de a többi ember fele is. When you, uh, you when you understand this, you you realize that God expects you To, to now in response extend the same kind of love towards him and towards others. Paul goes into detail as he says as Christ loved the church and he gave himself for her. Na, ez egy elég magas mérce, nem, hogy úgy szeressem a feleségemet, ahogy Krisztus az egyházat szereti. It's a pretty high standard when I'm told to love my wife as Christ love the church. Egyedülállók én, amikor ezt olvastam, úgy gondoltam, hogy nem érás megházasodni. So, when I read this a single, I realized then I, I better not get married. H hogy lehet ezt egyáltalán megütni ezt a mércét, vagy egyáltalán megközelíteni? How can you live up to this measure? Hát nem lehet. Ezzel akkor is tisztábbaból voltam, most, hogy házas vagyok, most meg aztán még inkább tisztább. You cannot live up to this measure. I knew this when I was single, and I, I'm even more aware of it now, since I've been married. És ahogy haladnak az évek, nem azt látom, hogy ez egyre könnyebb lesz majd elérni, hanem, hogy And the more time goes by, the more I realize that it's not even easier to attain to it, but it's even more difficult. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell megpróbálni. But it doesn't mean that I shouldn't try. Ez nem jelenti azt, hogy nem ez a mérce és ez nem jelenti azt, hogy Krisztus nem tud képessé tenni, De amit jelent az az, hogy Krisztus tud egyedül képessé tenni, hogy azzal a szeretettel szeressek, ahogyan Ő szerette az egyházat. Rather it means that Christ alone can enable me to, to love with the love that He, he love has, has towards the church. Ez Jézusnak a hozzáállásáról beszél. So this talks about Jesus attitude. És ehhez kell, hogy beszéljen az én hozzáállásomról, hogy hogyan állok hozzá a feleségemhez, és hogy hogyan állok hozzá másokhoz. Oké. Okay. Um, most a fiúk fülüket, most a lányoknak szeretnék egy tanácsot. adni now arra. I just give an to, to a lady, so men you lehet, ne a férjeteket arra, hogy úgy kell szeretned engem, mint Jézus az so if átra. possible, don't remind your husband that he ought to love you as Christ loves the church. Elmondom, hogy miért. I'll tell you why. Azért, mert ez, hogyha ezt teszed, egyrészt um, borzasztóan nem fair. It's not fair. On one hand it's not fair. Mert te se tudsz úgy engedelmeskedni a férjednek, mint ahogy Krisztus engedelmeskedett az atyának. you cannot obey, uh, your husband as Christ obeyed the Father. A másik, amiért nem javaslom az az, hogy abszolút, abszolút nem viselőre. Secondly, I don't uh, suggest this it is not conducive to anything good. Mégpedig azért nem visz előre, mert ez a mondat talán az ami a férjben a legnagyobb kudarc célját képes meg In fact, this very statement can can uh, make a, a husband aware of his failure more than anything. Hadik próbákozott, azután már nem is fog. He's been trying so far, he he will quit, I can guarantee that. Yeah. Lehetőleg nem te akard ezt hangsúlyozni majd a szent Lélek megteszi meg a pásztor. So don't you try to, to don't you try to emphasize this or remind him. Let the Holy Spirit do that and the pastor. Jó? Um, és nagyon fontos ebben a részben is az, hogy Jézus is a gyülekezetet nem úgy szerette, mert szeretetre méltó volt, hanem azért szerette, hogy szeretetre méltóvá tegyel. So, uh, uh, Ez a férfiaknak szól. That's for the mert sok férfi azt mondja, uh, ha te tudnád, hogy milyen az én feleségem, azt milyen könnyű szeretné, nem mondanál ilyet. If you knew how, quote unquote ismét Jézus példája hogy nem azért szerette a gyülekezetet, mert olyan szeretetre volt. volt. Nem azért hogy szeretetre tegyen. Rather to make her worthy of love. Uh, aztán uh, itt a Krisztus gyülekezet iránti szeretetéből megláthatjuk azt, hogy egy férj felesége iránti szeretete hogyan uh, hangsúlyozódik. The love of Christ for the church shows how a husband's love is expressed towards his wife. Az egyik, amit mutat az az hogy Krisztus úgy általában is szerette a világot hiszen meghalt a bűneinkért. Christ loved the church generally by dying for us for our sins. Ez a János 3:16-ból vagy az 1. János 2:1-ből. We see that in in John 3:16 or 1 John 2:1. Eh de azt is látjuk hogy a gyülekezetet Krisztus valami egészen különleges szeretettel szeretti, azon túl hogy az egész világot szeret. But besides God loving the whole world, we see a special love that Christ For the remélem ezt érti mindenki, meg remélem azt is érti, hogy a férjeknek is a feleségüket egy különleges szeretettel kell szeretni, jobban, mint mindenki más. I hope you this, just as a másik dolog, amiről ez beszél, az az, hogy hogy önzetlenül kell szeretni. The other thing is a selfless love. És kitartóan kell szeretni. Enduring love. És ez az, amivel, azt hiszem, hogy az évek során a legtöbben küzdenek. Nem something that most tudom emlékszel amikor mondjuk Megismerkedtél a gyülekezetünkkel. I don't know if you remember the time when you first came to church. Ah, oh, mindenki olyan szeretetre méltó volt és olyan szerető volt. And everyone seems so loving and worthy of love. Mi történt az? elmúlt tíz évben? Semmi, megismertem az embereket, akik you ide You just came to know the people that come here. És mindenkiben tudsz valami olyat mondani, ami nem szeret De annál hangsúlyosabb az agapé szeretet, hogy ennek ellenére tudod őt szeretni, és ennek ellenére akarod őt szeretni. So now the agape love has even more meaning, because you're saying that you want to love them in spite of this. az prédikáció hallottam, hogy hívtak valakit. Aki I heard this through a teaching that someone was invited to church. Uh, gyere gyülekezetbe. Come to church. Ah, uh, tudod milyen emberek járnak oda? és and, and replied, megye. I'm not to go. You know the people that go there. Tudom, én is I, I go there too. Hát ez körülbelül ilyen, hogy egyre jobban megismerjük egymást is, nem? So it's like you get get to know one another more and more. És uh, szomorú az, hogy egész listát tudsz vezetni emberekről, hogy kinek mi a hiányossága. And it's if you can have a long list of every single person with all their shortcomings. De ezek ellenére tudsz szeretni az az igazi szeretet, az az you az, can love in spite of hatat. all these, and that we're talking about true love coming from Christ na most gondolok, hogy egy kicsit Krisztus számszögéből. Szerinted ő Mennyire ismer bennünket, külön-külön? How well does he know us ha, ha, És így közösségként is? Mennyire ismer minket? And corporately as well, how much does he know us? Ki az, aki a leghosszabb hiányosság listát tudja rólunk nyomtatni. Who can print out the longest list of shortcomings about us? Krisztus. It is Christ. És mégis kitartóan he, he loves us with an enduring love. De ő nem a hiányosságokat nézi. Because he's not looking at the shortcomings. Ő a döntésében erős, hogy én he, szeretni He is strong in his own decision to love you. Legtöbb házasság akkor kezd el zögykölődni, amikor elérik a negyedik évet, negyedik ötödik évet. Most marriages start to have problems when they reach the fourth or fifth year. rózsaszín felhő elmúlik. És akkor felfedezik, hogy egy emberrel élnek együtt. Olyan emberrel, akinek vannak hiányosságai. A human being with shortcomings. Akinek a szája reggel és egyébként is bűnös a, a természete. He has got a nature. jobban megismered, de akkor is fogod-e szeretni? You come to know them more. The question is will you still love them? Krisztus szeretet a gyülekezet iránt erről beszél. That's what the love of Christ the church speaks about. Erről a szeretetről beszél nekünk Pál, hogy szeresük így a feleségünket. That's what Paul says, us husbands to love our wives. Azt mondja, hogy elsőféle szeretetként az áldozatkész szeretetet emeli ki Pán, azt mondja, hogy önmagát adta érte. The first kind of uh, the first characteristic of love is the, the sacrificial love that he gave himself for her. Érdekes, hogy Isten a szeretetet a szeretetről ez jut elsőként eszébe, hogy áldozattal jár. That's the first thing that comes to God's mind when it comes to love, that is it requires sacrifice. Az hogy Krisztus magát adta, gyülekezetért, ezt mindannyian tudjuk hálá neki. No, that Christ gave ott hagyott mindent ami volt addig meg amit addig elveszett he literally left everything behind everything that he had and enjoyed azért hogy nekünk önmagát adja So that he can give himself to us, azért hogy mi is élvezhessük az atyával való bensőséges kapcsolatot És an intimacy with father élvezhessük a vele való együttlétet being with him Már neki aztán le kellett mondani egy pár dologról Ha szeretnéd a látni a listát, mondjuk a Filippi 2 5 11 egy nagyon jó lista de you mondjuk a végernek az az, hogy hogy meghalt értünk, az életét odaadta. But the szerint azt of hogy Isten arra hív minket, hogy áldozatkész szeretettel aktívan szeressük egymást. sacrificial love. Ne csak elméletben. Ne in theory. Ne csak, uh, ne csak úgy, hogy beszélünk róla, hanem tegyünk is valamit, mégpedig úgy, hogy áldozatot hozzunk. Not only talking about it, but, but, but doing something, making a sacrifice. Hát nem tudom, kinek mit jelent a kereszthalál a férfiak közül. Lehet ez egy mosogatás. So, taking up your cross might mean to do the az, hogy együtt mez a feleségeddel vásárolni. Shop, vagy bármi más, nem tudom. Or, whatever it is. Um, vagy mondjuk azt, hogy nem ülsz a TV elé újságot olvasni egy fárasztó hosszú nap után, or mert maybe, csak neked volt fárasztó hosszú napod. Or uh, maybe you don't sit down after a long day, a long and tiring day, you don't sit down to just watch TV and zone out or read newspaper, thinking that you alone had a tiring day and no one else did. Jó tehát ez egy áldozatkész szeretet, so Sokan itt megkérdezik, hogy na ványunk csak egy kicsit nem azt tanultuk, hogy a feleségnek engedelmeskedni kell a férjnek. Well, Mi azt hogy nekem kell meghalni. What do you mean I have to die to myself? Nekik kell engedelmeskedni. She's got nem? to submit, right? Na igen, de akkor elfelejtetted a 21-es verseket, ami azt volt, hogy engedelmeskedjetek egymásnak. But remember verse 21 we're told to submit to one another. Meg egyébként is, hogyha ha valaki így gondolkozik, akkor a vezetésről teljesen világias képe van. And if you think like this, you have a worldly view about leadership. Akkor azt gondolod, hogy vezetni a feleséged, a családodat azt jelenti, hogy majd te osztod az észt, és majd mindenki ugrál úgy, ahogy te gondolod. Because you think leading your wife and your family means that you give commands and everyone is just obeying what you say. Isten szerint a vezetés azt jelenti, hogy én vezetleg téged, és ezért én nekem gondoskodnom kell rollát.G type of Le means that I provide for you hogy az, hogy te engedelmeskedsz nekem Isten szemében az azt jelenti, hogy mivel te engedelmesked, mivel neked engedelmeskedned kell nekem, ezért én felelős vagyok érted Isten előtt. in God's perspective, since you have to submit to me, that makes me responsible for you in front of God. És ezt hogy nézzük, ezt csak áldozattal valósítható. And no matter how you approach it, it it requires sacrifice. úgyhogy így szeressétek férfiak a feleségeket. That's how husbands ought to love their wives. A második dolog, amit hangsúlyoz Pál az az, hogy ez a szeretet megtisztító szeretet legyen. Hogy e, azt olvassuk a versbe, 26-os versben, hogy azt megszentelje megtisztítva a vízfürdőjével az igé által, hogy majd önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő vagy sömörközés egy valami elféle, Most hanem hogy legyen szent és vethetetlen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 What is this, uh, purifying love? Hát a 26-os versben azt jel, hogy megtisztítva. Ez a szó a görögben a katarosz szó. The kataros war, war in the Greek. És elején ezt a szót arra használták, hogy jelöljék a tiszta vizet. And a word that has been used at beginning to a water, vagy, vagy a tiszta aranyat, a pure gold. Tehát a legnagyobb tisztaságot jelentette. It meant in Viszont később arra kezdték el, azt lenni, hogy az indítékot, a szándékot is ezzel jelölték, hogy tiszta indíték, tiszta szándék. And later on it came to mean a pure motivation. Ezt jelenti, az hogy tiszta indítékkal, tiszta szándékkal szerzda a feleséged, miközben meg is tisztítod őt. Szeretlek azért, hogy utána megcsináld azt, amit majd én kérek tőled. You say I, I love you so that you can later on uh, do what I ask you to. Most nagyon szeretlek, mert olyan lelkismeretfordalásom van, hogy a múlt héten nem szerettem, kódiópo, csak szeretlek. Or, kétszer I, I love you now, because I feel such remorse. I feel guilty for not having loved you last week, so I'm gonna do my best this week. Szeretlek azért, hogy utána szeretkezve I love you now, so that you can make love to me. Ezek mind hátsó szándék, lelkismeretfordalás, önző vágya. These are all motivated by By, by self Ez nem önzetlen tiszta It's not, It's not purifying love. itt Pál, hogy, hogy ezt a megtisztító szeretettel kell feleségünket szeretni tiszta szándékkal. So Paul says we are to love our wives with a purifying, a pure uh, és az első dolog, amit mond, hogy ezt hogy lehet elérni, az az, hogy a víz fürdőjével, az ige által. Az első dolog, az egyetlen dolog, ami megtisztít minket a mindennapokban, az az ige fürdője that A bűnainktat természetesen Jézus Krisztus vére tisztíthat meg egyedül és the, kizárólag. Of course the blood of Christ alone can wash away our sins. Emléksztek mikor Péter a, a vacsora előtt a János 13-ban nagyon uh, aktívan szerette volna hogy Jézus az egész testét megmossa. In John 3, 13 when Peter wanted Jesus to wash his entire body. Először nem akarta, hogy megmossa a lábát, se, utána meg már azt akart, hogy az egész testét megmossa. First he resisted that wouldn't wash even his feet, and then next thing he said, "Well, then wash my entire body." És akkor Jézus azt mondta, hogy nem kell, hogy teljesen megmosolak, mert ti már tiszták vagytok azok által a beszédek által, amiket szóltam. Then a vérével bennünket megtisztított. Ott azt mondta, hogy Teljesen tiszta, elvégeztem a megváltás When at vagy cross he says it is finished, he implied I, I've done the job of salvation. De, mikor megtérünk utána még továbbra is ebbe a világban maradunk, ha nem vetted volna észre most. But in case you, you didn't notice, even after we get saved, we're still left in this world. És mindig And we get filthy constantly. Mert még nincsen a megdicsőült testünk. We're not in our glorified bodies. Meg egyébként is itt vagyunk a világban, a, a sátán. And with, with its prince being the Satan himself. és azért Szükségünk van arra, hogy Isten igénye megmosson minket nap mint nap ebből a mocsokból, amibe belekeveredünk. A férjek hogyan tudják megmosni a feleségüket? Például Szólhatják Isten igéjét szó szerint itt azt mondja pály, hogy szólják Isten igéjét, Isten lelke által egy adott helyzetbe szóljanak a feleségükhöz, az ő körülményeikre vonatkozóan, élethelyzeteikre vonatkozóan. Emlékszem házasságunk elején úgy gondoltam, hogy na akkor ez azt jelenti, hogy le kell üljünk minden nap, és tartsak egy. Egy -két órás I remember at the beginning of a marriage I thought this means, this implies that I'm to to do a, a preaching, a, a Bible study that's at least two hours long every day. Uh, Dori volt, még yeah. is néhányat, and Dori has been very gracious and she listened through a few of them. Sokat épült, and one. obviously she was built up a lot. Uh, de aztán Isten engem is megtanított, hogy mit is jelent ez pontosan. Means, De fontos az, hogy az igét együtt olvasd a feleségeddel, yes. felolvasz neki. Igyegetek is Isten igéiról és másról. You Ezekre se kell emlékeztetni a férjét feltétlenül. And again, let me suggest to wives that you don't necessarily have to remind your husband. Úgy lehet legkönnyebben, hogy leülsz és olvasod a Bibliát, és akkor majd a férnek leesik a tantus. If he is failing in this area, the easy thing for you to just sit down and start reading, and then he'll. It'll click in his mind, and he better sit down and read with you. Ez azt mondja, hogy minden szép löshemörkészés <laughs> legyen. Hát ez azt mondja, hogy tökéletes legyen. Without blemish we read, which means to be perfect. Szerintetek mikorra lesz a gyülekezet tökéletes? When do you think the church will be uh, perfect? Hát majd a mennyben. Így van. És azon a napon, a menyegző napján. On that day of the wedding. Hegybezethető, csak azért, mert egy-két napig olvasod az igét a feleségeddel, nem lesz tökéletesség. Well, just for you to, for your reading uh, the Bible with your wife for a couple of days, it won't automatically make her perfect. De Tegyed ezt, már Krisztus is ezt teszi szívemben. Keep he keeps doing lábunkat. He keeps washing our feet. Ő lámmereket, akik szólnak az életünkre vonatkozóan, a körülményeinkre, élethelyzeteinkre vonatkozóan. He will, speak, he will send people that will speak into our lives about az the az az different circumstances. Azért, hogy egy nap teljesen tökéletesen odat tegyem. But one day in full perfection will be presented before him. Ez ha gyülekezetre vonatkozóan nézem különösen fontos ugye a férfeleség kapcsolatata, de ugyanúgy a közösség számára is ez egy fontos dolog. This is not only important for the husband and wife relationship, but also for the fellowship. Amikor um, a a szentsátorba bementek az emberek, akkor bementek a kapun az udvarba, ott volt az áldozati oltár, ahol megvallották a bűneiket. As people would approach the Tabernacle of God in the Old Testament times, they'd go through the gates and there was the altar where they would confess their és utána mentek a medencéhez a részmedencéhez, ahol megmosták magukat and they would go to, the, to that basin with water where they would wash themselves és utána léptek be Isten jelenlétébe, a szentébe és a szentek szentjébe. the presence of God the holy place or the holy of holies amikor a gyülekezetbe eljövünk akkor Isten jelenlétébe akarunk lenni so when we come to church we want to be in the presence of God együtt akarjuk dicsőíteni az urakat we want to praise God together meg akarunk fürödni, tisztán, washed, felfrissülve akarunk támaszni. Éppen ezért kell, hogy egymás fele is ugyanígy szolgáljunk. Azon túl, hogy az Úr ezt teszi, és a dicsőítésen, az énekeken, az imán, igetanulmányozáson keresztül. and the study of the word and Prayer and fellowship. Úgy, a 28-as vers, úgy kell a férfinak szeretni az ő feleségét, mint az ő tulajdontestüket. Hát aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, mert soha senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, amiképpen az Úr és az egyháza. He who loves his wife loves himself for no one ever hates his own flesh but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church it van az ápolgató szeretet, az ápoló szeretet. Erre kéri az Úr a férjeket. That's what God asks husbands to do. It azt mondja az ige a 28-as, hogy um, úgy kell szeretni a feleségünket, mint a tulajdon Verse uh, So ought to love their own wives as their own Ez nagyon bölcs volt az úr, amikor ezt a férfiaknak mondta. God was wise in this to husbands. Hát a férfiak szeretik a tulajdon husband, uh, men love általában nem elégedettek a testükkel. Women Még legtökéletesebben néznek ki, akkor is, valami biztos, hogy nem stimmel. A férfiak akár rondán néznek ki, nagyon elégedettek magukkal. Now men, on the contrary, when no matter how ugly they look, they, they somehow still nagy hasuk van, csak behúzzák a tükör előtt, az egész jól nézek ki. If they have a big beer uh, belly, they still pull it in and they think I'm looking pretty good. Na, úgyhogy így a férfiaknak így szól az ur, hogy mert ahogy elégedett vagy magaddal, so God's ahogy szereted, saját magadat, akkor útszeres a feleségedet. The Lord úgy said to the husbands, just like you love yourself, so should you love your wife and cherish and nourish her. A férfiaknál leginkább ez azért mégiscsak csak az evésben nyilvánul meg. And this actually is reflected in, in, in men as they eat. Lehet, hogy a nők azt szeretnék, hogy inkább a Because tisztántartásban, would nem minden férfinak erőssége ez a terület, van But that area szintén. is the weakness of some people, as we have to admit that. De a kaja az But when it comes to eating, az it's a strong, it's a strength in every man's life. They, they, they their bodies, Hogy éhen ne hajon. they You know, die of hunger. That they'd be strong. they could, you know, withstand standard the, the challenges of everyday walk. And to have a good nap after a great meal. Na, a férfiaknak ez jön le az ápolásból, de ez elég is, mert ha csak így gondot viselne a feleségéről, az már nagyon jó lenne. That's what husbands primarily think of when they hear, hear nourishing, but even that should suffice. Because if they just did that spiritually for their wives, that should be enough. Mert a férfi, hogyha annyira aggódna azért, hogy a felesége éhenne haljon szellemileg, mint amennyire aggódik, hogy ő ne haljon éhen fizikailag, akkor hatalmas lépés lenne a házasságokban. There would be huge progress in marriages if husbands were concerned about their their wives not uh, die of hunger spiritually as much as they are concerned about themselves not dying of hunger physically, that would literally improve everything Atlagember napi hám sozi. On an average, uh, as an, on an average, you eat three times a day. De egy férfi egész nap a kajára gondol. But a, but a male will think of food all day long. Nekem rossz otthon lenni, mert minden tíz perc bal hűtőnél kötök ki. I don't like to, to be at home, because every 10 minutes I'm at the fridge. Uh, Ma nem biztos, hogy eszek valamit, de megnézem, hogy I won't, mit lehet. Le. I won't necessarily eat, but at least I'll take a look at what's potentially there és ha nagyon üres, olyan vágy van bennem, hogy irány a boldban, mert üres a tűt. Now, if I see it's pretty empty, then I've got this great desire to go to the store and fill it up. Milyen, milyen előrelépés lenne az, hogyha mi férjek mondjuk minden 10 percben aggódnánk a feleségünk szellemi jólétéért? of our wives every És mondjuk mondjuk csak imádkoztan kértük. És mondjuk ha háromszor eszünk, mondjuk napi háromszor mondanánk is nekik valami kedveset. Day, És hogyha még szellemi ételt is adnánk nekik. And and napi it, you egy you them kaját. food at least once a Vagy lehet adni. a snack ez egy kicsit előrevinni azért az a házasságokat. That definitely bring improvement into our marriages. No, de ami igazán előre viszi ezt az az, hogyha a férfi fel fogja azt, hogy hogy miért kéri ezt az Úr. But what truly will improve everything if you realize why God asks you all to do all this? Ezt hogy az Úr is az as egyháza. Ez the Lord nourishes the church we read mert az ő testének tagjai vagyunk és az ő testéből az ő csontjából valók vagyunk. Nagyon fontos az, hogy megértsük, hogy itt az egységről van szó. Azért kell nekem a feleségemet ápolni, mert ő az én részem. És az én, én saját lényemet, meg testemet nagyon jól ápolgatom. And I do and my own body well. És hogyha felfogják férfiak azt, hogy a feleségünk része a lényünknek, and hogy egyek vagyunk vele, akkor nem jelentene kérdést azt, hogy kell lápolni a feleségünket. Ha a hogy that, that a a feleségünk része, így érjünk, hogy nem hogy a része volt Ádámnak. Eve was part of Adam. Um, nem volt nagy kérdés számára. It wasn't a question, actually. És tudta, hogy ők egyek. And, and he knew that they were one. És pont ez az egy, ez az egység az, ami indokolja, hogy ilyen nagy figyelemmel és szeretettel legyünk egymás iránt. This oneness, uh, implies that we have to pay attention to one another and care so much. Ez az egység az, ami indokolja azt, hogy kell, hogy egymásért az egymással törődjünk, és egymást tápoljuk a gyülekezetben is. Mert mi is egyek vagyunk, ahogy mondta Krisztus. One, és gondolj bele, hogy ez kezdve, nagyon is érdekelni fog, hogy mi van a másikkal a gyülekezetben és hogy hogy tudnád őt ápolni, megerősíteni, And from then on, you really care about how what happens to the person in the church and how you can strengthen them. Mert, hogy ő is a te as, as you realize that they are part of you. It's, it's easy to be a part of a fellowship where you just uh, where you detach. You think, well, someone is dying. Well, that's their problem. Oh, and the person is always, always rejoicing. Well, they're like this. A másik meg, ó, oh, hát az meg mindig panaszkodik. De hogyha csak így ráhagysz mindenkire mindent, akkor ezzel azt mutatod, hogy nem is érted, hogy ő a te részed, hogy te if you, egy vagy vele. És ugyanezzel az ápoló, gondoskodó szeretettel kell egymás vele fordulunk a gyülekezeten belül. Is. So we to, turn to one another with this nourishing and cherishing love, even in the church. Mint hogyha a te saját részed lenne. És haldoklana. As if they were part of you and they were dying. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy oda tudjál figyelni. So it's very important that you pay attention. A másikra. ezt az egységet. See this Egyébként erről beszél az I. korintus 12. That's what 1 Corinthians 12:26 talks about. Róma 12. 25. A Róma 12. 25. Mi mi egyek vagyunk. talk about us being one. Uh, Itt az egyik páztor, hallottam, 28. versbe kihangsúlyozva az, hogy aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. És azt hangsúlyozta ki, hogy a Férj boldogságának és boldog életének a kulcsa az, az, hogyha a feleség is boldog. And one of the pastors emphasized that the a kulcs a, a férfiaknak boldogtalan a házassága, a kulcsa az ott van, hogy akkor tedd boldoggá a feleségedet, és akkor boldog házasságod le. So if if your, your marriage is unhappy, then you as husbands have to make your wives happy, and then that, that will make the entire marriage happy. És egyébként ez a másik dolog, ami nagyon vissza tud dobni. Sok férjért, nevezetesen az, hogyha tudja a férj, hogy ő miatt a boldogtalan a felesége, az teljesen le tudja béni really the Te Then De Isten azt kéri, hogy ezzel a szeretettel szeressük egymást, ápoló, ápolgató szeretettel. Itt, kind of It, ahogy ilyen részletesen beszélünk a szeretetről, fontos megérteni azt, hogy Isten azt akarják, hogy gondolkojjunk a szeretetről és hogy megis értjük az. So, we've got to understand. God wants us to understand, to think about love and understand it. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy hát a a szeretet az, az vagy van vagy nincs. De ez a világi elképzelés a szeretetről. Hát hogy érzem a szeretetet vagy nem hát vagy érzem vagy nem érzem. Which is kind of like the worldly view about love that I feel love or I don't feel it. És amikor már elmúlik a rózsaszín felhő, akkor már nem érzem, akkor már az egész házasságnak nincs is when the, the pink cloud disappears, you think, you know, marriage is is not worth it anymore. Amikor már. Ha járok négy éve, és eltűnik a rózsaszín felhő, akkor már nincs szeretet nem érzem, akkor hagyjuk az egészet. Nagy még az Úrral járok már négy éve és az a rózsaszín felhő eltűnik. De hogyha csak erre hagyatkozol, azt jelenti, hogy fogalmat sincs, hogy a Biblia mit mond a szeretetről. Egyáltalán nem érted, isten szeretetét. Mert Jézus a mennyben nem csak elüldögélt élt és nem csak ábrándozott arról, hogy jó mennyire szeretem ezeket az embereket. Because Jesus didn't just stay in heaven and think about how much he loved people. Hanem, hanem is But he did something. Döntött. He decided, he made a choice. Agapé módon szeretett minket, adta magát miért. for És egyébként még most is adja magát miért. most is folyamatosan ebbe a pillanatban is imádkozik érte. moment for us. Adta magát az élete során, a halálában. He gave himself in his life, in his death. És aztán ő úgy döntött, hogy megtisztít minket, hogy a megtisztító szeretetével is szeret, az ápolói szeretetével is szeret. És nyilvánvaló, hogy Isten azt akarja, hogy halljunk a szeretetről, megértsük azt, gondolkodjunk róla, és azt szerint cselekedjünk. És God wants us to hear about and think about love and then act accordingly. A következő szeretet, amit kér Isten tőlünk, az a ragaszkodó szeretet. Uh, the next uh, characteristic of love that God requires of us is a um um a cleaving love mert hogy az van bennem, hogy léventek. Annak okája elhagyja az ember az atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testén. For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife and the two shall become one flesh. Azt mondja itt az ige, hogy ez a szeretet ragaszkodókáló legyen. We told that this love is a cleaving love. Ismét az egységről van szó, azt hangsúlyozza itt pár. Again, I'm, uh, the idea of oneness. Mit jelent az, hogy el kell hagyni az apatyást és az anyát? What does it mean to leave your mother and father? To... Azt, hogy nem ők lesznek az első helyen onnantól kezdve no longer, the, az emberi kapcsolataidban természetesen nagyon magas helyen vannak hiszen utána ott az ige végig arról beszél egy engedelmeskedj nekik meg felnőtt korodban a still a to személyes, respect them. Személyes kapcsolataidban nem ők az elsők ezen a fölnő hanem már a felnőtt when it comes to your uh, human relationships they no longer hold that, that primary position but your, your wife és ez egy nagyon jó képe a házasságnak, olyannyira, hogy a Biblia ezt az ige négyszer ugyanígy hozza. Itt it van Istennek ez volt az eredeti terve, az 24-ben azt 2:24. Amikor Jézust kérdezték a házasságról, szintén ezt az ige verset idézte, például asked, Márté 19-ben a Mark 10-ben. 10. Meg itt, amikor az apostol tanult a, tanít a házasságról, akkor is ezt idézi. The about marriage, he still that verse. És szerintetek, hogyha fel kell lazítani az édesapánkkal, édesanyánkkal való emberi kapcsolatot, akkor mennyi minden, mennyi, mennyivel inkább fel kell lazítani minden mással való szoros kötődésünket? And if, if, if our, our relationship with our parents has to be loosened in a sense how much more do you think that it will have to happen in any other human relationship? kell so a you can cleave to, your husband, to your wife. Um, ez a gyakorlati dolgokban nagyon jól kijön. Which shows in, pra in practice very much. Uh, például, um, a kezdve, For example from taking down the garbage. Takarításon át anything Mondjuk, tegyük fel azt, hogy uh, nálunk a gyerekek vitték le a szemetet. Suppose, uh, as I grew up, uh, the children's job was to take out the garbage. Én akartam ragaszkodni az ő családjának a szokásához. negyedik emeleten lakunk és nincs. Since we live on the fourth floor. De aztán rájöttünk, hogy ezektől el kell szakadni, and I have to realize I have to I have to leave this kind of thinking. és ragaszkodni kell egy olyan megoldáshoz, amit ketten együtt hozunk. and then cleave to a solution that we we both decide about. és vettünk egy olyan szemetest, amibe van két szemet a romlandóknak, meg a nem romlandóknak. javaslom, ti is tegyétek. so we, we bought a, a trash holder that has two compartments, one for the things that will go bad, and the ones that will not spoil. és a a Dolgokat, bármikor le lehet vinni és nem nehéz. De azt hiszem, talán az ablaknyitás az egyik központi dolog még ma is az életünkben. But in our life specifically opening the windows is a crucial question. Most nyitott ablaknál alszunk? Do igen, we, egyébként igen. Do we uh, uh, sleep with the windows open? Yes. Vagy zárt ablaknám. Or do we close them? Nem, nem jó. Na, de hogyha ő azt szokta meg, én meg és meg. the windows being open, akkor hol nyitva van az ablak, hol At times we keep them open, other times we close them. És ez egyáltalán nem zavaró egyikünk számára. It not bothering for either one of us. A lehet nyitni megzárni az ablakokat. We akár close and open a a the window in, in, in love every 10 minutes. De ragaszkodni kell egymáshoz, so we, nem a régi szokásokhoz, meg a régi dolgokhoz. Én szoktam horgászni egész életemben, szoktam csinálni, úgyhogy nem érek rád veled lenni, vagy a gyerekekkel játsothélem. I Hát hogyha az anya és apával való személyes kapcsolatomat kell, kell lazítani, akkor vajon a horgászással való kapcsolatomon neme kell -e lazítani De ez egység szégyen találtam egy jó idézetet CS lewis tól CS Lewis azt mondja, hogy a szeretet az nagyon távol áll a uh, szerelembe esni érzéstől. Lo love as, the, as distinct from being loved. Being in in love is not a feeling. Hanem ehelyett egy mélységes egység. It is a deep unity. Amit az akarat tart fent. By the will and a szokások által erősödik. By habit. És újra erősödik azáltal a kegyelem által, amit a férj és feleség kérnek és kapnak Istentől reinforced by the grace which both partners asks and is ask can receive from god ez egy nagyon boldg gondolat nám it's a wise start hogy, hogy tényleg az egységről szól a szeretet it truly loves about unity oneness a, a, amit erősít az elhatározás, a döntés a szokások és ez istentől kapott kegyelem and your choice your decisions and habit and god's grace will just strengthen it all the more az utolsó jellemvonása a szeretetnek, amiről itt ír Pál, pályázta a 32-es versben olvas. Felette 32. nagy titok ez, de én Krisztusról és az Egyházról szólok. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. A szeretet, ami kell, hogy legyen egy házastársi kapcsolatban, az egy Krisztusról szóló szeretet kell, hogy legyen. The love that ought to be present in a marriage is a Christ-centered love. A glorifying love that is a glorifying God. Éppen ezért minden szeretetlenség és minden olyan dolog, ami nem. Ez szerinti, e szerinti az, nem Isten dicsőítő, nem az ő szeretetét tükrözi vissza. Ki az, aki ezután a Biblia óra után férfiakat kérdezem, úgy gondolja, hogy tudja így szeretni a feleségét? of you think that you can love your wives like Your hands. Nagyon jó. Elértük a célunkat. The Ez volt a lényeg. Így whole point. Így nem tudod szeretni you a feleségedet. Are you not able to love your wife like még, this. Értenéd, hogy hogy kellene, akkor még jobban értenéd, hogy nem tudod. And if you really understood what, what Paul is meaning, then you would understand even more than how that you fall. ezekben a fejezetekben, hogy ehhez kell Isten szent láka. the whole point of Paul in all Az ő munkája a szívünkben. His God. work in our lives. De ki az a ki esetleg így tudja szeretni az embereket, a gyülekezetben, a kasszonyok, bár vagyunk. Isten szent lelke nélkül ez lehetetlen már. vagyunk. Without the Holy Spirit of God as we're selfish, csak magunkra tudunk gondolni. We Na jó néha másokra legyünk gondolnunk. En az vest minket, akkor másra is tudunk. We gondolni. think of others at times eszméletlenül nagy szükségünk van az Úrra. De ebből a szeretetből élünk mi magunk is. És ebből a szeretetből él mindenki más And us feeds on this love és azt mondja Pál, hogy na jó, hogyha szentlélekkel teljes életről akartok tudni, akkor itt van mondjuk egy pár irányvonal. So Paul said, you want to know about Spirit-filled life? Well, here are some, gui some guidelines. So Tudod azt, hogy hogyan imádkozsz konkrétan? can know how to pray specifically. Tudod azt, hogy mi minden területén az életedbe szükséged van Isten szent lelkére és az ő erejére? Knowing the different areas of your life where Him az életed, a házasságod, marriage, a házasságra való készülése, őt ragyogja vissza az ő kegyelmén. Atyám, köszönjük neked az irántunk való ilyen nagymértékű szeretetedben. Father, we vagyunk azért, hogy te úgy döntöttél, hogy szeretni fogsz minket és magadat adtad értünk. Köszönjük, hogy a te szereteted megtisztító szeretet. We thank you that your love is a purifying love. te szereteted ápoló, gondviselő szeretet. A te szereteted egy ragaszkodó, szeretet. és a te lényedet, a te dicsőséget tükrözi And it reflects you and your glory. Uram, megvalljuk azt mindannyian, hogy képtelenek vagyunk így szeretni és nem szeretünk így. Lord, we confess, we all do that, we are unable to love in these terms. Egyetértünk veled abban, hogy ez nem a körülmények miatt van, meg mások miatt, hanem a saját gonosz szívünk miatt. We agree with you that we're not to blame our circumstances or others, but it's it's it's our heart. Uram ezért kérünk kegyelmet. So we ask for grace. Köszönjük a megbocsátásodat. We thank you for your Azértünk, hozott áldozatodat, hogy most már semmiféle elítélő, kárhoztató ítélet nincs felettünk, mert ami jogosan bennünket ért, volna, azt mind magadra vettet. For Hálát adunk neked, Uram, azért you, a szeretetért, amit mutattál és mutat, mutatnád És kérjük a te erődet. So we ask for your strength, A te jelenléteddel, your presence, te hatalmadat. Your power, hogy te minket olyanokká, oyanokámmilyenekké formálni akarsz. make hogy ezzel a szeretettel tudjunk szeretni. Love, a konkrét adott helyzetekben, in specific itt a gyülekezeten belül. Here in the church. És kérünk Téged, Uram, a házasságokért, Lord, hogy Te erősíts meg azokat, ment, hogy a férfiak Te benned merítve, Te hozzád ragaszkodva tudják ezt a szeretetedet továbbadni. Kérünk Téged a leendő házasságokért, hogy Te készítsd azokat az would get hogy a szívükben táhozd ragaszkodva akarják gondolatban megértésben már most a te szeretetedet gyakorolni És csak kérünk Téged, Uram, hogy minden a rendelésed, időzítésed szerint történjen Ne everything would be csak a személyes életünk nem csak a házasságunk, hanem a gyülekezetünk is a te dicsőségedet tükrözze. Azt a dicsőséget, ami a te szereteted által van bennünk és köztünk. Te fiad nevébe kérünk. Amen. Amen.